Sve je meni predao otac moj, i niko ne zna sina do otac, niti oca ko zna do sin, iako sin ko kome ko me Hodite k meni, svih koji ste umorni, natovarni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, i naučite se od mene, Jer sam ja krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svojim, jer jaram je moj blag i breme je moje lako. krije u našoj crkvi pravoslavnoj kako bogatstvo ona ima i kakva nam se mogućnost nudi ukoliko uđemo u nju. U poređenju sa onim što Crkva ima, ništavno je sve ono što drugi misle da imaju, samim ti misle da mogu i da ponude drugima, pa među svima njima i nama, pravoslavnim hrišćanima. Posebno je mučno slušati, mučno gledati Mučno mirisati onaj smradni zadah, one zaglupljujuće riječi, one prazne priče koje su nekako drsko nazvane istinama, i koje malo ko dovodi u pitanje svih, odnosno većine ih prihvata kao nešto što ne treba ispitivati, što je svijet, odnosno ljudska mudrost, ljudsko iskustvo već provjerilo i to je to zagarantovan kvalitet, samo treba otvoriti i jesti i biti. I kad gledamo sve ovdje iz ovog sveštenog ugla, sa ovog kraj uglanog kamena, zaista je sve ništavno i jadno. A posebno kad se govori o istinama, o učanjima, o znanjima. Sve ono što svijet, наju da i mi сви да знам ito наме упорно нуди. Све je то braćo i сестре u одноu na знаnje циркve. Настиме koje цирква ima sve je to zaista niштаv. Све je to prazno, шупле i smradno. Evo, pogledajte samo ovaj odlomak evanđelski koji smo evo večeras u ovoj blagoslovenoj noći čuli. Malo smo se evo potrudili, malo smo odvojili vremena, pažnje, evo ovo večer, Ne spavamo kako je to uobičajeno, nego evo bdenišemo, sa, saborno i u zajednici sa Svetim Otcima, zajednici sa prepodobnim i vrlo važnim Svetim Paisim Ljubičkovskim. I evo se u smo... Poslije tog malog truda, velikog blagoslova da čujemo, da sretnemo, da dodirnemo, braće i sestre, pažnjom uma samoga gospoda. Jer kad čujemo riječ dragog čovjeka, kad čujemo riječ nekoga ko nam je blizak srcu, pa makar bio na drugom kontinentu, kad mu čujemo glas preko telefona ili riječ ispisano na hartiji, ni kao da se srijećemo, kao da ga dodirujemo. Posebno kad je u pitanju glas, pa kad se otimamo za slušalice, pa kažemo daj meni da ga čujem, nije više toliko ni važno šta će ljubljena I srcu bliska osoba govoriti. Ne obraćamo toliko pažnju na riječi, nego na glas. Željni dodira, željni susreta. A tako je još mnogo više od toga, braći i sestre, svaki put kad slušamo riječi gospodnu. Istina. On se u ovom trenutku nalazi na onim nadnebesnim visinama i sjedi sa desne strane Otca, u tijelu, kao Bogo čovjek. A u crkvi je prisutan Duhom Svetim i evo, slušajući ove riječi, on nas dodiruje. I mi njega dodirujemo pažnjom naše gume, srce, volje. I evo gledajte kakvu tajnu on nam otkriva večeras, ali u crkvi. To je mnogo važno. Ovo se, braćo i sestre, ne da je izvan crkva. Ovo je crtvena riznica. Ovo je свештени кивот свештена скинија црква православна коју је поставио бог а не човек да је човек поставио а она ми давно браће и сестре завршила тамо ђусу завршиле све оне конструкције људске завршило би заједно са svim оним царствима sa svim onim hramovima, idolskim, i pala u duboki zabora. A to što ona i danas postoji, a svata carstva, svi idovi, svete te mudrosti progutane zaboravom, to je još jedna potvrda. Da crkva nije od čoveka, braće i sestre. Tačno je, jeste radi čoveka i radi spasenja našeg. Ali nije od čoveka, nju nije postavio čovjek, nego Bog. I ona kao takva u sebi nosi riječi Božije, silu Božju Istinu Božiju i mudlost Božiju. I evo, povedajte večeras, malo smo se potrudili, sabrali, pogledajte čega smo se mi udostojili. Da nam sam Gospod govori. I što nam govori, što nam otkriva? Evo, poslušajmo. Reče Gospod svojim učenicima. A i mi smo, braćo i sese, u crkvi uvijek učenici. Eto tako kako sad sjedite kao u školskoj klubi. Naravno, uključujući i onu djacima svojstvenu nepažnju. Koju treba odagnati od uma, jer nepažnja u crkvi... Je Ona je danas u školama poželju i zaista blagoslovena nepažnja, jer tom nepažnjom makar ne primamo otro, a nepažnjom u crkvi, braćo i sestre, ne primamo lijek i živu vodu. Zato u crkvi treba biti pažljiv. Kaže gospod svojim učenicima, a evo i nama večeras u ovom podmainskom odeljenju. Obratite pažnju, ovo je jedan na jedan. Kao da vam govori, nije kao nego govori. Sve je meni predao otac moj. I niko ne zna sina do otac, niti otca ko zna do sin. I ako sin hoće, kome otkriti. Sve je meni predao otac. Pogajte kako liječi ova riječ, braću i se. Odma liječi. Odmah diže izmrtvi. Mi se skvrčili oko sebe sami, tražimo nešto, očekujemo nekoga, kupujemo, prodajemo, švercujemo, krademo, otimamo, kladimo se, kunemo se, lažemo, varamo, šta sve ne. I onda na to obavezno. Brige, problemi, dugovi i propas, Kraj, ništa, bijeda i siromaštvo. Ako tražimo izlecu, a valjde tražimo, zbog toga smo i došli, i zbog toga dolazimo, valjde, u da tražimo izlaz, pritisla muka, pritisnuo život, pritisli problemi, pritisnuo i grijeh, braću i sest, strasti stežu, guše, strahovi ulaze, voda, voda, Vatra, je počinju da nas komadaju. Došli je ovdje da tražimo pomoć. I evo je, pazite kako liječuje gospod. Sve je meni predao, otac moj. A mi gdje tražimo, kud smo krenuli, koga očekujemo? Ovi što se nude, braći i sese, što se nameću, pa nekad i mi jedni drugima, sve to na jednu stranu i sve bijede, sve ništa, sve prah, prahu, o, laž, o lažima, obmanjujemo jedni drugi. Niko ništa nema. Neko može samo bolje da vara, bolje da pakuje, ali u suštini, niko ništa nema. A gospod dolazi i s prve rešava, pa kaže, sve, sve je meni predao Otac moj. Pazite, Otac, sinu, pa sve predalo. A on tu među nama i govori nam kao čovjek. Mi se tako sabrali večeras oko njega, on nam kao čovjek govori da je njemu jednome od nas otac sve predalo. Iako je tu među nama Sve moje predove, sve što ima otac, ima i on. Ravan braćo i sestre odsu počasti, ravani po prirodi, po bogatstvu, po sili, po životu. A on jedan od nas Pa nam govori, zato i podstao jedan od nas, da skrene pažnju, braćo i sese, na sebe. To je vrlo važno. Povedajte, svi bovujemo od te nepažnje. I pored toga što je on u crkvi, mi smo nepažljivi. Ove riječi, nismo ih mi večeras otkrivi, ove riječi crkva ima od kad je osnovana. I evo, Našem vremenu govori, nosi i otkriva. Šta otkriva, braćo i da je crkvi, jer crkva je tijelo Hristovo. Ako ne vjeruješ u to, onda imaš problem. Nikad je nećeš razumjeti. Nikad. Samo će život da ti prođe i na kraju ćeš osati nedovršen ugrožen, ozbiljno ugrožen i može vrlo ovako da ti se desi, vrlo lako da se vrata zatvore pred tobom i da te gospod ne prepozna. Zato je mnogo važno da crkvu prepoznamo i doživljavamo kao tijelo Hristo. Znači, da je crkvi sve Otac predala. Ako je crkva tijelo Hristov, iako su ove riječi istinite, a jesu, onda je crkvi, braće i sestre, Otac sve predala. I mi u crkvi Imamo sve. Ništa nama više ne treba. Bukvavno imamo sve. Niko ne zna sina do otaca. Niti oca ko zna do sin. I ako sin hoće kome otkriti. Viite brać i sve. Crkvo poznaje odsa. i odkriva on ima koje su je vjerno. Imao ličeek uzvišenjiek. Imal liiček potrebnijeg bracu i sstve. Od poznanja odsa. Držimo dan nema čovjek koji ne poznaje oca, to je, braćo i sestre, leš, mrtvac. To je strašno biće. To je neopisiva patnja, muka, tjeskoba, ugudilo, bjesnilo. koje se još za života i može nekako kamuflirati kroz razne oblike zabavljanja i raznih drugih istrčavanja na raznim poligonomima međutim u vječnosti to nezadovoljstvo braće i sestre projaviće se kroz krik kroz vrištanje kroz krgutanje, zubima. I niko izvan crkve taj problem ne može da riješi. Niko. Nudi svijet neka znanja, neka poznanja. Evo danas šta sve ne nudim. Pogledajte samo televiziju, štampu, koliko ima tu informacija. To više čovjek ne može sve ni da registruje. Sve neka nova otkrića, pa evo istražujemo sad i mjesec, i planete, ronimo u zemlju, ronimo ispod vode, šta sve čovjek danas ne ispituje. Međutim, jedno nedostaje. Poznanje oca i zanimljivo i simptomatično. U svoj toj gomili znanja iz svih oblasti niđe braća i sestre da se govori o ocu. Niko da pozove, niko oca da otkrije. Ta se tema preskača. Evo povedajte recimo, školu Koju god ođeš. Češ osnovno, ajmo u osnovno. Šta ođeš u srednju? Ajmo i u srednju. Ajmo i u osnovno, ajmo i u srednju. Ajmo po univerzitetu. U otcu, braću i sestre, niko ništa ne govori. Ali baš ništa. Od rektora, dekana, razrednih starešina, niko o ocu ni jednu jedinu riječ. Pa nije ni čudo. Kako on može o ocu da govori? Nemoš, ne zna. A pa crkva, braći i sestri, ona neprestano o Otcu i govori i neprestano poziva na slavoslov. Vidite i sami, primijetili ste malo, malo pa, slava Otcu i Sinu i svetom Duhu. I sada, i uvijek, i u vjekova. Kao da u tom trenutku mi, izražavamo svoju volju i namjeru da ćemo slaviti u vjekove vjekova. Pa svaki trenutak koristimo da projavimo, naravno u crkvi, svoju namjeru da to slavoslovlje traje i sada, i svagda, i u vjekove vjekova. Dakle, i u onu beskonačnu vječnost da uđemo sa slavoslovljenjem oca i Sina i Svetoga Duha je povedajte, crkva neprestano slavi oca i sine i svetoga duha, a svijet ni jednom jedinom riječju da ga spomene. E tu je, braći i sese, ta granica. Niko ne zna sina, dotac niti Otca ko zna do sin, i ako sin hoće, kome otkriti. Do tog otkrivanja dolezi u crk i kroz crku. Sveti oci naše crkve, broći i seste, prvenstveno sveti apostoli, bili su uvedeni sinom, duhom očevim, vjerom u sina upoznanje oca. Sin otkriva duhom svetim, otac se otkriva duhom svetim kroz sinu. To kažemo kroz Sina, to uvijek moramo da za crkvu. Jer isto to mogu da nam kažu i sektaši. A mi kažemo, a gdje je crkva? Pa ne treba crkva. Imamo, kaže, svetopismo. Izvoli, tvoje pismo meni je potrebna crkva. To je, braću i sestre, mjera. Crkvenost. Danas crkvu ignorišu. Odvajujući se od crkve, mi se odvajamo od ovog bogopoznanja, od ovog imanja, od ovih vrijednosti, koje samo crkva ima i samo u njoj možemo da ih primimo. Na dar. Ponavljamo, to niko drugi ne može da daruje. Niko drugi ne zna otca, braće i sestre, do sin i crkva pravoslavna, koja je kako nauči smo od svetih apostola, mistično tijelo Hristova. Svetim ocima, svetim apostolima i svetim ocima predato je to odkrobenje. I oni su ga sa velikom sveštenom pažnjom čuvao kroz tako zvano sveto predanje. Kad kažemo sveto predanje, to je, braćo i sese, Bogu ko je znanje. Otac se je otkrio kroz sinu, sin je otkrio otca i predao to znanje, to otkrovenje crk iz tog šuva i nosi kroz vrijeme i daje svim onima koji hoće da ga prime ali bez intervenisanja sa naše strane kaže se hoćeš da primiš ali ovako kako ti daje i hoćeš u ovo predati potomcima bez ikakvih intervencija Ako provjeri i vidi da hoćemo, on da nam daje. A ako vidi da smo mi spremni da tu intervenišemo, oduzimamo, dodajemo, ne, neće ti otvriti, sin. Zato nas on provjerava, vidite, sami kad uđemo u crkvu, pa on neće odmah s nama da povemiše, neće da nas uvodi u tajne. Mi si spremni, zate sa crkvom, brzo da u raspravu, ne. Neće ona to dozvoliti, ona će prvo da te provjerava. Možeš i ti da napraviš pojasni poklon, da se prekrstiš, pa pojasni poklon jedan, pa da se prekrstiš, pa pojasni poklon drugi, pa da cijelivaš ikonu, pa opet da se prekrstiš. A možeš i da priđeš u ovom svešteniku, pa da napraviš poklon, pa da uzmeš blagoslov, ali fino da bi uzmeš da krstiš ruke, a da primiš blagoslov, da kažeš, bogagoslovi oči, da celivaš i da se finom obogaćen blagoslovom vratiš na svoje mjesto. Možeš i da praviš zemne poklone, metaniju. Možeš i da postiš kad je vrijeme postovi. Možeš li nedeljom da dolaziš na nedeljna sveštena liturgijska sabranja, Možeš i da primiš vjeru, izraženu u simbolu vjere. Možeš u i ovo, možeš li i ovo, možeš u i ono. I kad vidi da mi i hoćemo i uz Božju pomoć možemo, e, tek onda nas uvodi u tajnu i otkriva. Jer, braćo i sese, to što se otkriva, to je davanje, to je predavanje, da? jo je biso ne može pred svinju pa skimanri trafeu karolinu svojim sjećanjima govori da pošto će posati mona pa ne odmar, nego pošto je prošlo neki 5 do 10 godina dobio od jedne stare i mudre gumanije koja ga je Na poseban način pozvala da dođe u njenu keliju i onda mu je sa nekom posebnom bažnjom, kao da mu predaje neku sablju velikih predaka ili neku drugu sveštenu stvar, u nasleđe predava spisa svetog Teofana Zatvornika. Na taj način govoreći mu da je on postao spreman da primi te spise, odnosno da postane naslednik svetih otaca, odnosno svetog predanja i nosioc i čuvar da bi mogao da ga preda potomcima. Jer vrijedno se ne daje Danas ima mnogih koji samo misle da su upoznali mudrost crkve. Međutim, kad ih čovjek pažljivije i u društvu svetih otaca sluša, to je sve, braći i sestre, buncani. A i ne može drugačije biti jer su pokazali nespremnost, ovako mislenost i crkva im nije otkrila istinu. Ne mogu da je nose. Oni su željni promjena, znate, to su takozvani reformatori i modernisti. Nije živ što neće neku intervenciju napraviti. Ne može, prosto kao što narkoma ne može da izdrži što neće nešto da uspe u sebe, tako i oni ne mogu da izdrže što neće nešto iznijeti i usuti u sveštene sasude. A crkva to ne dozvoljava. I oni se vrte u začaranom kruhu. Jedan od svetih otaca koji je primio istinu od sina, kome je otkriveno i u otcu samim sinom, jeste i prepodobni bogonosni otac, otac naš Pajsije Veličkovski. Po riječima oca Serafima Rouse, najvažni sveti otac novih vremena. Živi u osamnaestnom vijeku na prekretnici, braći, sve duhovnoj prekretnici i zahvaljujući ovom otkrivanju koje je naslijedio kao sin crkve upoznavši oca, postao je karika za mnoge koji će se na njegovom sveštavnom predanju učiti bogopoznanju, poznanju oca kroz sina, a duhom svetim. Kodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer ja sam krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svoj, jer jaram je moj blag i breme je moje Ovako. Ovo, hodite k meni, svi koji ste umorni i natovarani. Podrazumljava, braće i sestre, kretanje. Hodi, a ti kreneš ka njemu. Hodite, a mi krenemo ka njemu. To kretanje u pravoslavnoj crkvi naziva se podvigom. Čujte? Podvižnici, oni koji se kreću, podvižnik, onaj koji se kreće, podvižnik blagočašća, podvižnik svetog evanđelja, podvižnik u svetoj crkvi onaj koji je krenuo kao nome koji ga je pozvao. Hodi k meni, umoran i na to varan, a ja ću te odmoriti. E to kretanje, braćo i sesto, to je podvijek koji su naši otci prešli podvizavajući se, dakle, krećući se i zaista našli pokoj dušama svojim. Jer ja сам krotak i smiren srcem. Naučite se od mene i naći ćete pokoj dušama svojim. Ta nauka, braćo i sestri, nauka gospodnja, koja u čoveku izaziva krotost i smirenje, koje skida teško breme gordosti, teško breme gordosti, je gord čovek. To je čovek kome je teško u životu, to je teško breme svoje volje svoje pale prirode svoje gordosti, svojih strasti to je, braće i sest, teško pa neki ljudi ne mogu da obstanu u sobstvenoj koži od te težini a gospod znajući za to on nas poziva i vidite, ne šaljene se on iđi kod onog neuropsihijatra i kod ovih vraćara, gatara ekstrasensa Idi ovamo, idi od nama, dođi k meni, nauči se od mene, jer ja sam krotak i smiren srcem, inađi ćeš pokoj duši svojom. E, vidite, ove riječi gospodnje i taj put ka njemu, naši sveti oci su prešli. Sveti apostoli, apostolski učenici i svi oni koji su se držali apostolskog predanja. I zaista, bez izuzetka, svi su našli pokoj dušama svojim. Zašto ovo govorimo i zašto smo ovo evanđelje pročitali? Kakve ono veze ima sa Svetim Paisijem? Ima, braće i sestri, i tekako. Svešteno predanje. Spisi Svetih Otaca. A spisi Svetih Otaca su mape, sveštene mape, kako od pozicije koje se nalazimo doći do Gospoda. Koji je to put ili na koji način da se krećemo, То jest da se podvizavamo, а da ne skrenemo s puta, nego da dođemo do njega, da se naučimo od njega, i da pokoj dušama svojim. Te mape jesu zapravo spisi Svetih Otaca. U vremenu kad je Sveti Pajsija živio, to je XVIII. vijek, oni su bili skoro izgubljeni, zaboravljeni. Gubitkom tih spisa, braći i sestre, Mi smo izgubili mogućnost da Gospoda nađe. Izgubili smo mogućnost da odmorimo duše naše, da nađemo pokoj. I zaista nije ga bilo. Čak i na Svetoj gori Atlanskoj, da ne govorimo o akademijama. Pajsi je bio nezadovoljan akademijom u Kijevu, Bio vrlo nezadovoljan. Bio bi sigurno, Mnogo nezadovoljni kad bi danas obišao naša, čak i duhovna učilišta. Vrlo nezadovoljna. Na žalost, na učilištima e, današnjim njega nema. Nije on profesor na ovim današnjim fakultetima. Njegovo ime se vrlo rijetko spominje i nikako ne na predavanjima. A ima i razlog zašto je to tako, čuli smo u onom svjedočenju Igumana Sofrona. Međutim, on vraćuje se kao pravi brat, kao onaj koji je projavio najveću ljubav, pogažući život svoj za bližnje svoje. Ušao je u rat i sam, samo sa Božjom pomoćom, E, praktično sam imao je nekoliko isto mišljenika, ali možemo slobodno reći da je i sam vojevao. Krenuo u potragu kao žedni jelem za svetim spisima i obilazio je posebno svetogorske biblioteke, obilazio svetogorske skitove i jednu po jednu stranicu svetih spisa svetih njiga, svetih otaca, vadio. Otima od zaborava, otima od nema. Čistio svojim znojem, svojim suzama, svojim trudom, svojim bdenjem, svojim molitvama, svojim vapajima, svojim postovima, svojom krvlju, braća i sestra. I Šta smo dobili? Dobili smo čuveno dobroto ljublje. Imena velikih otaca, kao što su Antonije veliki, Makarije veliki, Isak Sirin, Jefrem Sirin, Isihije Jerusalimski, Dijado Fotički, Ava Isaija, Marko Podvižnji, Varsanufije veliki, Grigorije Sinaj, Simeon Novi Bogoslov, Maksim Ispovjednik i mnogi, mnogi drugi, vraćeni su braći i sestre tamođe im je mjesto, pred licem svetoga monaštva, pravoslavno, vratili se svoji, svojima. I šta se onda dogodilo? Od tog paisija, koji je našao kablove, ne prekinute, nego zatrpane, kad je svoje biće, svoju dušu, svoje srce, svoj um vezao, prikačio, priključio na te moćne kablove svetoga predanja. Znate šta se desio? Počela je svjetlost da sije od jednog čoveka, koji se vezao sa svetim otcima. Izučalo je, vi ćete večeras dobiti svi u primjerek knjige njegovog svetog žitija, pa ćete sami tamo da vidite o kakvoj se veličini rade. Takva je sila, braćo i sese, krenula kroz njega, da je osnovao manastire kakve i sve ta gora nije pamtila. Njegovo bratstvo, šestdeset monaha, Kažu da Sveta Gora to nije pamtila. Takvu zajednicu. 60.000 demona se odvaja na njih 60. Na kakva formacija? Jer su bili povezani sa Svetim Otcima i mali su nepogrešive mape. Sarac Paisi ih je sa velikom revnošću izučavao i praktikovao i uspio u tome. Kad je prešao u Moldavi, osnao je Manasic sa hiljadu monaka. Zato šta je to za 18 vijek? Sve se raspada oko njega. Sa jedne strane pada hiljada, sa druge strane pada deset hiljada. Sve propada. Tone, tone. 18 vijek, reformacija, dekadencije. ovo što sad imamo, to je tada začeto. A Pais je u zajednici sa svetim ocima preko svetih spisa, Ide korača i vraća se Bespočetnom Bogu Nalazi ga smirenog i krotkog I odmara svoju dušu I odmara dušu svoje bratije I gladniji ženi počeli su da hrluje ka njemu Naučite se od mene to, Ta nauka, broći i sestre, je sadržano u nauci Svetih Otaca. To je nauka Svetih Otaca. Nije to njihova, nego Božja nauka njima predanja. I povratkom tih spisa mi smo, braći i sese, i odrone sa puta koji vodi u život vječni. Skinuli smo prepreku koja je bila postavljena na putu ka Gospodu. Bio potpuno nemogućen podvig. To što je bilo podviga To je bilo sve pogrešno, znate. Pogrešno, pogrešno, pogrešno. Nije bilo pokoja dušama. Nije bilo prodova duha. I znao je Sveti Pajsi, osjetio je tu krizu duboko. Samo njegovu. Evo krizu vremena. I kao junak, kao heroj, pravi narodni heroj, ušao radi mene i radi svih vas i braća i se podigao barija Visoko, zaviorila se zasava pobjede, opet sve ti spisi počeli da se štampaju, da se prevode, da se čitaju i po njima da se živi. I jedna od posledica Pajsijevog djelovanja i provjera da je njegov projekat zaista uspješan, jeste i čuvena opti na pustinji. Optina pustinja, braćuji se, svet, 14 svetitelja daje jednog za drugim. 14 svetitelja na modelu Svetog Pajsija, evo Optina pustinja, Nikola, koja je izvršila strahovit i blagotvoran i blagodatan uticaj na cijelu Rusiju. Mnogi znaju za Dostojevskom ali mnogima je Dostojevski i krajnji domet. A teško onome kome je Dostojevski krajnji domet. A blago onome koji zna za optinu koja je i Dostojevskog odmorila. On je, se i sese, sam, sam umorni, na natovareni putnik. I one koji se samo na njemu zadržavaju. On umara i tovaraju. A koji zajedno sa njim uđu u tihu luku optine pustinje i optinskog, to jest pajsijevskog predanja svetootačkog kvaliteta, on gospoda smirenog i krotkog i odmori dušu svoju. Nađe pokoj, primi lako bremno. I ne samo optine, nego i mnogi po Americi, širom svijeta, braće se sese, pajsije tamo gdje ljudi traže istinski pokoj, pajsije, orijentacije. I naravno njegovi naslednici, Teofan Zatvornik i Gnjatije Prančaninu, Serafim Rous u Americi, u Gruziji, i u Srbiji, braćo i sestre, njegovo ime se cijeni i poštoje, gdje god ljudi hoće ka gospodu da krenu, da ga nađu, i dušu svoju da odmore primajući laki lako breme i laki jaran da se nauče nauci krotosti i smirenja suština te nauke je upravo sticanje smirenog duha zato smo dužni kao crkva da mu zablagodarno i evo ovo večer ovim svenoćnim denjem i ovom svetom liturgijom, blagodareći gospodu što nam ga je dao, blagodareći njemu preko koga i preko čih spisa mi gospoda možemo, braću i sese, da otkrijemo i da mu dođemo. Ne pajsiju kao i dolu, nego zahvaljući njegovom trudu da možemo gospodu da dođemo. Prvenstveno svetom u svetom monaštvu sveto i narod Božji. Da se oslobodimo lažnih nauka, lažnih duhovnika, lažnih duhovnosti, nego onu pravu, kvalitetnu svetu nauku, da otkrijemo i pomjerama naših snaga i uz Božju pomoć. Da i mi krenemo, braću sese, kad smo već pozvani. Hodite k meni. Ali, ne bilo kojim putem, jer mnogo je krivih puteva, mnogo stramputica, nego uskim putem kojim je išao i naš sveti otac Pajsije, pa i mi zajedno sa njim i sa svima svetima, braći i sestre, našavši ga i naučivši se od njega da odmorimo naše umorne i natovarene duše i da primimo blagi i I ovako brem molitvama Svetog Otca našeg, Pajsije Vljevičkovske. Amin Bože. Amin.